Ми добренько з нею поспілкувалися мейлами. Я розповів, як ти живеш, чим займаєшся, про Саган твою. А тут Стефа каже: "Нічого собі, збіг обставин. А я тут книжку написала". Ну, правда, не те, щоби про Саган. Я загорівся темою, але висилати не було ніякого сенсу, бо ось-ось авторка сама збиралася летіти на батьківщину на Новий рік. Тож ми й домовились, я її зустрічаю в Борисполі, швиденько передаю тобі книжку, ти її швиденько прочитуєш. А як тільки ми влаштовуємо зустріч, ти, Поліно, молодець, що швидко читаєш. В іншому разі зустріч довелось би відкласти, а так саме на Миколая. Ой, схаменулась Поліна, а родичка-господаря ж так і не приходила, «Чи ми за гамором не почули?» Стевка з Богданом зареготали. А Жак посміхнувся, звикше, що він тут розуміє далеко не все. «Та я же є та родичка!» – вигукнула Стевка. «Як так? Так не буває, щоб все так збіглося?» «Та ні, ну, звісно, не родичка!» – пояснив Богдан. «Але ж нам якось треба було забезпечити, щоб ти в цей день...» Сиділа вдома. Та ще й впустила б чужу людину. І... Зачекай, так він же ж... Він же ж мені телефонував з Індії. Ну, так. Я його попросив. Знову закусив нижню губу Богдан. І... І це ти мені телефонувала сьогодні зранку? Хрипіла та кашляла. Округлила очі Поліна. Та звісно, що я... «А тюхо-матюхо, розіграли ми все як по нотах», – зареготала Стевка. «А ти? Виходить, продумано напросився мене підвести, машиною похвалитися, хрестини її влаштувати?» «О, Господи! Ну, я вже й не знаю, що казати. Голова обертом іде. Тоді наливайте ще. Третій тост за любов» проголосила Стевка, і підморгнула всій компанії. І було видно, що Жак це слово добре знав, як і традицію третього тосту. Вечір вийшов святковим, казковим, щирим і гамірливим. Поліна подумала, що давно такого з нею не траплялось, а потім вирішила, що не траплялося взагалі, Ніколи в житті. Вона замкнула двері за гостями. Стевка з Жаком викликали таксі до готелю, де зупинились на кілька днів, щоб владнати свої справи в столиці. А Богдан пішов їх проводити та теж збирався їхати додому. Такий дивна він людина. Воно йому треба було таке замутити. Знайшов Стевку. Влаштував їм таку незабутню зустріч, Наче знав, як їй Поліні не вистачало останнім часом тієї стевченої життєздатності, її енергії та чуйки. Наче знав, що з тієї ями депресії, в якій вона опинилась після цинічного прощання Алекса, з тої зневіри і відсутності мотивації жити, її могла висмикнути тільки стевка. «Її друге я». Звісно, Поліна ще не забула, де саме Богдан набрався інформації і про неї саму, і про Стевку, але вже не сердилась на нього. Змогла собі пояснити причини такого вчинку. А влаштувавши сьогоднішню зустріч, Богдан в її очах спокутував свій гріх. А як би інакше – він зміг все це зробити. Поліна почала мити посуд, і все пригадувала епізоди сьогоднішнього вечора. Їй сподобався Жак, спокійний, стриманий, з добрими карими очима. Хто би ще витримав Стевчин норовливий характер? Виявилось він лікар-окуліст, окуліст-хірург. Де вже Стевка його здибала? Обіцяла розповісти іншим разом, але сказала, що нарешті щаслива і що не цікавить її політика, а більше цікавлять люди, їхні стосунки, психологія. Вона навіть вступила до якогось інституту, щоб отримати французький диплом з соціології. Розповіла, що живуть забезпечено і вона може не працювати, але з власної ініціативи Займається благодійністю, працює в соціальному центрі допомоги жертвам насильства, дає психологічні консультації, хоче запровадити арт-терапію. Поліна подумала, що Стевка – то такий заряд життєстверджувального позитиву, що і консультації не треба, досить просто з нею поспілкуватись на будь-яку тему. Іначе додається сил та енергії. Власні проблеми не здаються вже такими пекучими. З'являються сили рухатися далі.